Arratsaldon ta Amitorri denakeri eh gaur hemen bildu Berako udaletxean e, Berako udaletxeko alderdi politiko guztietako ordezkariek eta eta Guardia Zibilaren antzinean xalaketa jarri duen gaztia pues be, gazteko herrioteekin batera. Eh gaur solatu nahi duguna e, urtero gertatzen den bezala jaitsuan eh naizta gaur solatuko duguena bezain Graberikan ikuste orain jarte ezten, ezten pasatu beran, edo ez da salatzera liatu behinpen. Kontua da joan den, Otsalian, Iruan, Berako Gazte hau, itxera sarten zela. Kuartel parian, e, batzela kontrol bat jarria, ordea zibilena. Eta, Mutila hau, itxera sartzea joak izan la portalea bizkarretik hartu eta aterizuten kanporat. Eskuak baretan kontra jarri, katxeatu mochila, cartera, tablet eta gaterik eta korte kontrola beratu zuten garda zibileak hortzileko ikusita, pues berako bertze bi garda zibileak, garda ziren eta errantsuten gaztiun, gaztionek parteatzen zula beran egiten zaien kontzentrazioa de eta bat. Orduan, eh agente hauek hartu zuten gazti hau etzeko portal berrendera eta batek metroletekin apuntatzen zuten bitartean Bertiek arropa kentura dizion eta metraldetan puntarekin gorputzu zian barna ugitzen edo ijotzen haitu ziren. Amenazadore intuden, escúchame, vas a acabar mal, la siguiente vez que nos veamos no será lo mismo. Eta bueno, bertzek gisako amenazago bait ere. Au fortalen gastia, au fortalen zego mi etziten utzi sartzen eta eta bueno Eta hau, Iruñako epaitegian salatu da dago eta eta ikusiko da ze ze ze bideramiten, ez? Eta baino laituko dut berako dalak eh azkeneko azkeneko bilkuran hartu zuen hartu akordio talde guztiak hobetezun hartu zuen. Euskal Herriko hainbat eragile kartutako Gernikako akordioan bertzeak bertzea adirazten da inoren aurkako mehatxu presio jazarpen, atxiloketa eta tortura mota guztiak desagarra raztea. dela ere, pertsona horien jarduera edo eta ideologia politikoa. Azken bolada honetan, beran mehatxu presio eta jazarpenak gugarritzen ari dira. Eta gaintzen ere, Herriko gazteria pairatzen ari da guardia zibilen eskutik. Azken gertaera darria, aritz gazterena dugu, guardia zibilak bere etxeko atarien bortxe azartu eta bertze gauzen artean bilustarazi zuten, metralitarekin jotzin zuten bitartean. Gertaera hauek, gertatzen zenien bitartean bere bizilagunak ez zituzen etxera sartzen dut zuten. Honen antzinean, guardia zibilaren indarkeri adiraz penguztiak desagarrazi behar direla aldarrikatzen dugu, eta era berean, solatu nahi dugu iritzi publikoaren aurrean, berriz horrelako gertaera errepresiborik, errepikatu ez dadin. Hau da, udala kartu dugun akordia eta gero abokatu ekin begitu behar dugu haber udala akusazio particular bezala orkesteko operari badagon edo edo ze bide izaten aduan horrek.